Це було щось неймовірне, щоб, затримуючи злочинців, міліція співала. І раптом тітонька усміхнулася. «Та не бійтесь, панове Романа і Васю, я пожартувала. Я ж прекрасно знаю, що ви не злочинці, а чесні хлопці. І це я все начаклувала і з доларами, і з магнітофоном, щоб перевірити вас. Нечесні?» «Обов'язково хоч по одній сотні зелененькій, та схопили б!» Я глянув на Ромку. Він густо почервонів і опустив очі. «Невже... невже ви мене ще не впізнали?» усміхнулася тітонька-міліціонер. «Ядвіга Станіславівна!» – розявив Ярота. «Ну, ага, скорочено, яга». «То ви, мабуть, мабуть же і Маргарита Степанівна?» А вже ж, вигукнула вона, я відьма Маргарита, підступна і сердита. І враз ми побачили, що замість лейтенанта міліції спершу з'явилася перед нами двірничка-чарівничка, а замить вона теж зникла, а замість неї з'явилася стара артистка Маргарита Степанівна. Я ж не забула, як ви мене провели додому, сказала вона. Добро не забувається. І тому я хочу вам подарувати чарівні окуляри. Ви ж мріяли про них, правда? Мріяли, сказав Ромка. Правда, сказав я. Але мушу вас попередити, мовила Маргарита Степанівна. Користуватися окулярами треба дуже обережно. Ніколи не використовуйте їх для пустощів або без потреби. Користуватися ними можна тільки для серйозних, Добрих справ. Якщо ви порушите цю умову, окуляри одразу зникнуть. І вже назавжди. Маргарита Степанівна зняла свої окуляри і простягнула мені. І коли я їх узяв, у неї на носі опинилися ще одні окуляри. Вона зняла і їх, і простягнула ромці. І коли Ромка їх узяв, на носі Маргарити Степанівни знову з'явилися окуляри. «А, а, а клоун-фокусник Рудольфо, хто він?» насмілився спитати Ромка. «І дід Мороз, і дідусю у скверику», – спитав я. «Це мій чоловік Рудольф Андрійович, який справді працював у цирку фокусником-ілюзіоністом Рудольфо. Тепер, як і я, на пенсії. Ми з ним разом вчилися колись у школі чаклунів. І оце чаклуємо потихеньку». «А ви що?» «Розлучилися з ним?» – спитав Ромка. «Чого це розлучилися?» – вигукнула Маргарита Степанівна. «Ну, ви ж одна зараз живете». «Чого це одна?» – знову вигукнула Маргарита Степанівна. «Ну, коли ж ми до вас заходили, його ж не було?» – сказав уже я. «Правильно, не було, бо він у магазин пішов по кефір, по ковбасу, по сирки, солодкі дитячі на вечерю. Думаєте, чарівники їсти не хочуть?» І враз Маргарита Степанівна знову заспівала, пританцьовуючи. Люблять чарівники їсти дитячі сирки, а на додачу, а на додачу ще й ковбасу дитячу. Бо всі чарівники зберігають на віки вдачу дитячу, вдачу дитячу, вдачу дитячу. А тепер, тепер прощайте і про те, що я сказала, ви «Не забувайте!» І Маргарита Степанівна зникла. Я глянув на ящик, де лежав дипломат з доларами. Він теж зник. «Ну, ситуація!» – розгублено промовив Ромка. «Тримати в руках чарівні окуляри і не мати змоги одразу зазирнути в них. Ховай швидше!» – вигукнув я. «І не спокушай ні себе, ні мене!» Я то сховаю, зіткнув Ромка, але хоч би щось сталося, щоб з них скористатися. Станеться, станеться, не хвилюйся, запевнив я. І воно таки сталося. Та про це вже в наступній, сьомій пригоді.